відповіла графиня. «Як це ти можеш казати так спокійно?» питався з жалем граф Адольф. «Невже ж тобі байдужі наші святощі родинні?» «Не байдужі. Але ж я не мужчина, і від мене не залежить, чи наш рід буде продовжуватися, чи вимре. А коли тобі на тім залежить, то я дивуюся, чому ти скорше не женився. Під вечір не видно стежок, можна легко спотикнутися. Я ж з тобою, дорога Христина Балака, уже на тую тему, а ти так, немов нічого не знаєш. Дивно, мені як можна було до тої міри припізнатися. Ви привикли, щоб за вас думали лакеї. Тим вона знов зіпнула свого розмовника з тої стежки, по якій він сподівався дійти до цілі. Ти, дорога кузино, відбираєш мені охоту далі говорити, почав граф. Борони Боже, я тільки балакаю з тобою, те та тет щиро, кажи. Коли так то й я буду казати щиро, я тут не бачу іншої розв'язки, тільки. тільки що? спитала зацікавлена графиня. Тільки щоби я оженився з Марійкою. Тоді паньківці остануть при нашому роді а дасть Бог, і наслідник з'явиться. Він вийняв хусточку з нагрудної кишені і обтер чоло, а потім став витирати нею також свій монокль хоч на нім не було, мабуть, ні одної порошинки. Графиня дивилася на його лисину так вправно прикриту жмутком бокового волосся. На грубі сині жили на висках, на зморшки, котрими було покрите чоло, і кутки її ус стали нервово дрижати. Те, що почула, було так несподіване для неї, таке хоч звичайне, але на її гадку гидке, що на силу здавила в собі гнів. «Ти звернувся на хибну адресу», – відповіла. «Я не маю права рішати про долю Марійки». «А хто ж тоді має це право, як не ти?» Ти ж їй даш маєток, ти можеш і подбати, щоб він лишився при родині. Іншими словами, вона має продати себе за цей маєток? Ні, Адольфе, це так колись бувало. Може, воно і нині дає, але не в мене. Я в такі торги не вдаюся, я дійсно люблю Марійку і хочу, щоб вона була щаслива. А щасливою вона може бути тільки з таким чоловіком, якого полюбить щиро і безоглядно. «Значиться, ти віддаш її, за кого вона схоче?» «Вона віддасться, за кого сама схоче. За доктора». «Доктор замудрий, щоб у його голові могла явитися така ідея. Він на Марійку дивиться, як батько на доньку». «Розумію, доктор в інший бік стріляє». «Можеш його спитатися, куди він стріляє, але я тобі не раджу». «Ого, не раджу, як кузина, бо дістанеш відповідь, котра тобі не буде мила». Так тоді, може, за Хмелинського? Хоч би й за нього. Коли він їй по душі, так най їх Бог благословить. «Що ж тоді скажуть наші предки, Христино?» Говорив граф Адольф, попадаючи. Нас дав на підготовані слова. «Що скажуть ті лицарі хоробрі по всіх бойовищах Європи, що кров'ю своєю на червоно багрили наш гербовий щит? Лиші наших предків у мирі. Вони тут ні при чим. Ми не питаємося їх, як і з ким вони женилися, і їм нема що встрявати в наші діла. Інші часи, інші погляди на честь і достойність роду, мій погляд такий, що дівчина, котра віддається без любові, поступає нечесно. А коли мусить, тоді краще з мосту та в воду. Романтика, для котрої в нас не повинно бути місця, куди ми хочемо й надалі лишитися тим, чим ми були. І я якраз того не хочу. Я хочу, щоб ми були людьми і християнами, Адольфе, щоб ми любили правду і бридилися брехнею та облудою, щоб ми хотіли і вміли бути щасливими, а щастя не в традиціях, не в упередженнях і не в смішних пережитках середньовіччини. «А в чим?» «У вдоволенню собою, в гармонії між нашими принципами і ділами». «Гарно», – відповів збентежений граф Адольф і сміхнувся злобно. «Для мене гарно, а як для кого не дбаю? Я самостійна». «Та що нам балакати багато? Я вже тобі казала, що про долю Марійки не рішаю. Поговори з нею, якщо вона згодиться йти за тебе, то я не буду противитися. Бог плавсловить. Попросимо отця Ізидора, щоб вас звінчав, і жийте собі щасливо». «Дипломатка», – промовив граф Адольф крізь зуби. «Ти дуже добре знаєш, що Марійка могла би згодитися тільки дякуючи твоїм впливам». Різниця віку, інший світогляд і так далі не притягають, а скорше відтручують її від мене Але ж на те є старші, щоб напутили молодих, щоби сказали їм, що любов перешумить, як похмілля, а ім'я становище